Bona tarda, bona tarda amics i amiques del programa És de Cultura. Altra vegada estem aquí. Ui, ui, ui, estem molt a prop de Nadàlia, eh? Com passa el temps? Se'n recorden que parlàvem de les vacances, de l'estiu i aquestes coses? Doncs pues ja s'ha acabat. Ja estem a final d'any. I quan estem a final d'any, ja ho saben, ja comencem un altre any. I què vol dir? Un any més vells? Bé, bueno, i els que neixin, doncs, pues, recient nascuts, però si no, els de més n'han de fer en grans. És veritat. Bé. Saben que una màquina de cosir? No vaig a parlar de les màquines de cosir que portin noms com, a veure, Singer o Singer, que se'n pronuncien Singer o Singer, o altres d'MW. No, no vaig a parlar. Tothom es pensa que la màquina de cosir, que la més coneguda potser és la Singer en aquí, va sortir així de... De cop i volta no. no A veure Si pensem en un quadre Un quadre de pintura A veure, el veiem pintat I en una exposició O en un museu Però no es va fer un dia Segurament Que si és d'un gran pintor A lo millor Primer van fer Quatre ratlles, no els hi va agradar després un altre, fins i tot, perdó, que hi ha quadres que ara s'ha descobert, que això sí, perquè un altre dia en parlarem, s'ha descobert que hi ha quadres que no han estat pintats per una sola persona. Ara s'ha descobert, perquè com que hi ha diferents productes per poder mirar coses, s'ha descobert, per exemple, amb quadres a on hi ha tres per entendre'ns, com si fossin tres planes en el mateix quadre, així per entendre'ns i resulta que cada una, resulta que a més tampoc l'ha fet la mateixa persona vull dir que per realitzar una cosa ben feta al final, tenen que haver-hi passat diverses mans o diverses persones o la mateixa persona però amb diferents eh, punts, no? Bé, la màquina de cosir, sí, ja la tenim no? màquina de cosir l'agulla, el fil el peu toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. ja no parlo de l'elèctrica perquè si no ens en aniríem avui dia no, parlo de la primera que va sortir. Sí? Bé, a veure, la màquina de cosir no va, no va néixer d'aquesta manera. No va néixer sent així. Amb una, o sigui, amb els peus xuc-xuc-xuc-xuc-xuc. Acabo de dir que no parlo d'aquesta d'avui dia. La d'avui dia no deixa de ser una altra de les que hi havia abans. Vale però parlo encara de les que hi han. vostès saben que, per exemple, les persones que no volen una màquina de cosir d'aquest tipus, de cosir amb els peus i de moure amb la mà la manivella que hi ha tot allò s'envien a l'Àfrica o s'envien als en països que no tenen pobrets diners els envien per velles que siguin per velles que siguin se les allà perquè la gent pugui eh, treballar o fer alguna cosa per guanyar diners per tant encara no han no en desaparegut estan en un altre país amb altres països, amb països pobrets que necessiten ajuda nostra, nostra o del que nosaltres no volem o aprofiten ells. Bueno, doncs, la primera que va que diríem, ni es deia màquina de cosir perquè era eh, va ser curiosíssim curiosíssim, curiosíssim va ser a França va ser a França a veure, hi havia un sastre de Lyon, Lyon. Lyon és França de Lyon. I aquest senyor era, es deia Timonier. Era un senyor, Timonier. I un dia li va agafar la neura de que va dir a veure, potser, «A veure, potser trobaré alguna cosa perquè per cosir, en vez de cosir la mà, es cosia amb un aparato». Ell és el que va pensar, el primer. La qüestió, la qüestió és què va fer. Uh, tinc la foto, perquè la vaig veure en un museu també, i i després vaig pensar de fer el, el programa. Mm, era l'any 1830. Resulta que <coughs> aquest senyor, en Timotier, va fer, imaginin-se, uh, com si fos un trípode, per entendre'ns, o sigui, tres potes, una, dos, tres, i a dalt, com una coseta petita, que um, uh, tenia com una... Era com si fos una màquina cosí, però només tenia un, una cosa com una jo vaig veure com un pot, com un pot, i segons ell només tenia una puntada d'un sol fil. O sigui, cada puntada tenies que enfilar el fil. Ai, el fil. Tenies que enfilar doncs, l'agulla. Cada puntada feia una puntada i sortia. Llavors, tenies que tornar-lo a fer, però no hi havia un moviment rítmic ni, ni fet a mà ràpid, no. Era tan lent com quasi cosí a mà. Però era una ajuda més per una persona que cosi mà, perquè si en tenia una altra que ràpidament enfilava i posava, anava, anava ajudant. Per tant, va fer això. Això va ser el primer. I, bé, però resulta que en aquell moment, això va ser l'any 1830, eh? però van passar uns anys i la van anar perfeccionar una mica més. I llavors ja no era com la de les que coneixem eh? No, eh, no, perquè si l'explico és que no sé com explicar-la perquè era com un pot, tenia una agulla un fil que sortia, que el tenien aquí al costat no hi havia ni, ni per posar-lo un lloc ni res, bueno la qüestió és que va arribar l'any, uns anys més tard i eh, el govern o sigui, l'exèrcit l'exèrcit necessitava fer de pels militars, uniformes militars. I quan va sentir que aquest senyor de Lyon tenia una màquina que en, fi, en principi ja l'havia adelantat una miqueta i anava una mica més de pressa, però molt poc més de pressa que, que una persona fent-ho manualment, va dir, doncs, pues, comprarem unes quantes d'aquestes màquines van unes quantes, i almenys el que va més a poc a poc, doncs pues n'hi més a poc a, però podem fer potser mestra la qüestió és que van comprar 80 unitats d'aquestes 80 o sigui, si el que cosia anava a poc a poc, aquest anava una mica més de pressa, no? perquè tenia que, tenia que demostrar que si és una màquina doncs tenia que fer les puntades més de pressa, bueno la qüestió és com ho va necessitar i li va comprar 80 unitats, o sigui que el senyor d'aquell moment, va anar molt bé de diners. Vale. Però resulta que les coses són com són. En Timotnit, Timot aquest Timoní que he dit jo, no va ser mai famós perquè se'n donava en compte que les màquines sí, les havien comprat els militars, però que verdament no solucionaven la papeleta que, es... que necessitaven, perquè quan feien uniformes ja començaven, un uniforme costava moltes hores de treball, i amb això doncs, en, comptava, en comptava menys, però no, tampoc, tampoc era res de l'amont. Fins al punt que no el comprava la gent que no eren els militars. L'havien comprat els militars i s'ha acabat. Vale. Vam passar uns quants anys, també. Llavors, resulta que ell, en Timotí, no havia encara, no l'havia, no havia, o sigui, ah, és que no ho havia fet, ell. O sigui, a veure, tots sabem que quan fas un invent, què has de fer? Patentar-lo. No l'havia patentat no havia patentat. Llavors al final, amb una paraula quan va veure, "Ah, és que va passar una cosa molt curiosa també." No m'en recordava, sí, que em van explicar que malgrat malgrat, torno a dir, l'exèrcit es va donar compte que tampoc el ajudava tantíssim amb els 80 que havia comprat, els eh, sastres, que són els que treballaven, també amb els militars, van pensar que si havien comprat 80 aparells d'aquests ells no tindrien feina van pensar, pues, ara si entrem 80, en compraran 80 més i nosaltres no tindrem feina Què va passar? Els sastres, que són els que cosien tots els tratges, perquè normalment eren homes aquests els que ho feien uh, van anar a casa seva i què van fer? Li van destrossar la casa, li van arrasat absolutament tot El pobre home que no tenia fortuna, perquè tenia els que havia venut en, aquests, en aquesta gent, però ja havien passat uns quants anys, va dir, no puc viure aquí perquè és que el van amenaçar. El van amenaçar a mort. Que tu ens trauràs la feina, perquè ara tu en vendràs més, i segurament que els has fet més avançats, els que ets aparells, i fora. En fi, el pobre home es va veure molt malament. I, llavors, què va fer? Se'n va anar cap a Anglaterra. Se'n va anar cap a Anglaterra, i no va vendre absolutament ni una de les noves màquines seves. Ni una. Ni una. O sigui que l'únic que va fer és vendre-les amb els militars allà. Bé, i havien empillorat una mica, eh? Però eh, allà no volien saber res. Bé, llavors, ell va conèixer un senyor que era mecànic, un màcning es deia, era un senyor d'allà, que aquest senyor, vull dir, li va dir, mira, i si féssim, mira, amb aquest aparell que jo tinc, a veure, tu què et pots imaginar una altra cosa? I l'altre, claro, si sigui, ja li porten un aparell que més o menys ja fa algunes puntades, pues bueno, però què farem? Mira, pues, va dir l'altre, fabricarem, tu l'has fet de fusta, jo el fabricaré de, perquè de fusta només hi havia, o sigui, tot era de fusta, menys com una cassola dalt. I va dir, diu, tot ho farem de fusta i farem, a veure, Aviam si podem treure, amb els, amb els avanços que has fet tu, que fes un punt de cadeneta, que ja és molt. Vol dir que té que fer una puntada, té que agafar un fil de baix i té que tenir-ne un altre perquè faci el cor de la cadeneta. Clar, una cadeneta és rodó, un palet i un altre rodó. Per tant, ja era una cosa avançada. I ho farem, això? I, a veure, entre els dos van fer, doncs, que està molt bé. 200 puntades per minut. Ara sí que si arriba a quedar-se amb una paraula en allò lloc on estava els sastres, potser sí que l'ha simetat, no? Per què? Pues perquè és veritat, és veritat, en canvi en allan érem molt més, era el primerès que havia fet, vale? I 200 per minut. Però però amb una paraula Allà, allà, amb una paraula, no el coneixia ningú. No li feien cas de res Anglaterra, no li feien cas de res. I el sastre, el veure que tampoc es venia una màquina d'aquest tipus, que feia cadeneta, van passar anys, perquè van passar molts anys, van passar anys, però no, no, no, no, els, no en, en, els, en Anglaterra no volia res d'això, no volia res. Llavors què va fer? M'he si sí, sí, m'estic sense diners, hem fet una cosa que era important i ningú em fa cas. Ara ja no em coneixeran, ja no seran ni qui soc. Tornaré a França. Va tornar a França i l'any 1857 va morir. Però desconegut totalment, perquè allà quan se'n anar ja el van boh, amenaçar al màxim, desconegut i odiat pel seu ofici, perquè els sastres tenien por de perdre la feina a Bretanya va passar el mateix. Els nostres tenien por de, de què? De que els hi traguessin la feina. Però, però, clar, acabo de dir que és com un quadre. Una primera passada, una segona passada, una tercera passada. Però, però, no sé si ens donarà temps, però, amb una paraula, això estava... A on? A on? Era una màquina de cosir que ja feia la cadeneta vale. i quan va arribar allà però ells va morir com que es va morir doncs ja no va rebre absolutament res bé, era una història famosa de la seva invenció però però, ningú en va fer cas fins el segle XIX. És que l'altre era el XVII. I aquest era el XIX. Ningú em va fer cas. Ningú. La idea de, del famós pobret uh, Timotier, res. Res, res per què? No, no em feien cas. Ni me Van passar anys i, anys i anys i anys. Aleshores, la primera primera com diguéssim, la primera pintada era de fusta. Sí. la No anava de pressa. No li van dir mai màquina de cosir, perquè no, no, no feia res. La segona, que és la que van fer amb l'altre mecànic, ja anava molt més de pressa que una mà d'un home. D'acord? Vale. Mm, però només donava una un, cada vegada feia una puntada ara què, feia, què fan les màquines? fas amb el peu així bueno, les elèctriques ja no parlo, ara per les altres si fas amb el peu fa... cada vegada que sents el rrut són puntades, doncs pues no, això no ho feia tampoc, només feia ara fa una puntada ara, torna a fer una puntada al cap d'un rató i torna a fer una puntada i arribava a fer 200 punts ara per favor mirem si ho quants punts fan Fa tota la vora en un segon. vale. Aleshores, vale? què va passar? Què va passar? Bé, bueno, qui va venir darrere? Un personatge? Però m'aturo aquí, perquè resulta, resulta que no tindré pas temps d'explicar tot el que va venir després. Un altre dia, explicaré després d'aquests tres passos, la de Fusta, que els van comprar els militars, militars pensant-se que resoldria alguna cosa, i al final eh, era tan lenta que no feia res. Després va sortir l'altre que ja feia el puntet de cadeneta. Bueno, vale, que ja és una cosa. El puntet de cadeneta, però feia tic. Ara més o menys s'esperava així. Tic. D'altra manera, tic. O sigui, Vale. Però després va venir un individu, que és que ja no em dóna temps perquè va a fer moltes coses, i explicarem amb un altre programa, és igual el dia que sigui, Doncs com va arribar a ser, per entendre's, les primeres màquines de cosir que nosaltres tenim com a màquina de cosir. Quina és la imatge de la màquina de cosir? Màquina de, màquina de cosir, si no l'hem vista de la mare, l'hem vista de l'àvia. Una màquina de cosir, més aviat com un tubo aquí, amb unes potes, sí o no? Ja no parlo de la màquina de cosir elèctrica, parlo de la normal, la que ara enviem a la gent pobrets que no en tenen, perquè ningú vol volia a casa, o si la tenen, i ben fet, perquè, perquè duren eternament. Només has de canviar el que és la, la corretxa. Vale. Però, sí? Llavors, qui va arribar per fer aquesta que ens imaginem que les recordem de casa l'àvia, que les recordem de casa de molts puestos? un personatge... Però la història d'aquest personatge també és una història que és llarga i no en dona temps perquè aquí tinc el temps marcat. Llavors, un altre dia diré, tots els que recordin el que vaig explicar sobre això, això, això, avui continuem com es va convertir amb la màquina de cosir que hem vist dels nostres avis, de la nostra àvia, per entendre'ns, dels nostres avis, avis o besavis, perquè els besavis ja en tenien, diem, la tercera generació, com eren? Que després eren de color durat, amb el nom, sí? Amb el fileta dalt que ara amb les més elèctriques a vegades el fil va baix, però fileta dalt, l'agulla, el passar al forat, totes aquestes coses, no? Doncs pues això ho hem vist de la família. Eh? Aleshores, llavors explicarem com va arribar llavors a aquest punt d'aquesta velocitat tremenda sense arribar a les elèctriques. D'acord? ¿vale? És més per avui. Sense... Bueno, I, a més, que no hi tinc res en contra de les màquines de cosir d'aquest tipus, que vull dir són curiosíssimes, són maques i és un ingeni. Bueno, va fer canviar pràcticament el món, eh? Bé, bueno, el món, el que no, no en tenien encara, pobrets, no, però va fer canviar el món. El moment que va venir aquest personatge, que després explicarem un altre dia, va fer canviar el món. El món. D'acord? Vale? Tres més. <laughs> Avui se'ns ha acabat el temps. Amics, amigues, gràcies per estar tots nosaltres. Des d'aquí, com sempre, els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu, adeu, fins al dia vinent. Adeu, adeu, que ja serà setmana de Nadal. Adeu, adeu, adeu, adeu. Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell. La Cultura.